«Да, – каже Мітя, – одне яєчко. Вчора, – каже, – дійсвітільно купляла три штуки. Хороші, – каже, – в мене пирожки. А сьогодні, – каже, – не бачив її. «Тільки, по-моєму, щось там нечисто», – загадково сказала, стишивши голоса Таня. «Що ж там нечистого? – спитала Марина. – Точно не скажу, бо це… НЕ, про це лучше мене говорить, бо точно не знаю. А здогадуватися можна правильно і неправильно», – проторохтіла Таня. Тут всі свої, сказала Валька Про що подумала? Що мені думать тьот, ухильно мовила Руденька Мені думать тут нічого, воно мене не касається Але де ж вона могла дітися? Таня мовчала Переводила руденькими очками З Вальки на Марину Ніби вивіряла, чи можна казати Валька з дочкою сиділи, затамувавши подиха Так думаю, а може бути і не так? Нарешті сказала, витримавши належну паузу Таня По-моєму, Мітя одне яєчко – рикетер І мав охоронять бабу Тамару А другі рикетери прийшли і забрали її у них Там свої щоти, а може і іначе Баба Тамара не дала Міті одне яєчко налога От він і приказав, щоб її убрали. Убили? – жахом спитала Валька Та ні, вбивати? Мовила переконана Таня «Убрали, то й десь завезли А баба Тамара погано теперечки орієнтується Ну і десь теперечки лазить по городу Шука дорогу додому, я так думаю А як насправді, то хто зна? От тобі легкий хліб, сказала Валька А що, Капіля? Поки прийшов Шурик, а він теперечки ледь ходить Ноги болять, то дома сиділа Я до неї прийшла, і вона мені все розказала Ще й чаркою гостила. У них така водка, захоплено сказала руденька. то не самогон. А що, самогон погана водка, ображено сказала Валька, маючи на увазі свій. Всякий самогон буває, дипломатично сказала Таня, а то казенка і хороша. А коли прийшов Шурик, спитала Марина, тоді капіля дуже плакала. Так плакала, що в мене серце розривалося Наплакалася і побігла в город шукати маму І поки я була, ще не поверталася Діла, мовила Марина Треба було в міліцію позвонити І я їм так сказала Енергійно струснула кіскою Руденька Шурик в міліцію дзвонив І там йому сказали, що не знають Не поступило, сказали свідні Де ж капілі в цілому місті шукатиме? Спитала Валька Ну, Шурик наказав, щоб коло базару по вулицях пошукали, а тоді й далі. Коли її десь завезли, так не знайдеш, переконано мовила Марина. Треба було б у больницю позвонити. У прийомний покой. Це вони не здогадалися, сказала Таня. Я їм скажу. Але, по-моєму, там її нема. Баба Тамара мала хороше здоров'я. ніколи ні про що й ні на що не жалілася. Хіба трохи на очі. По-моєму, це рекитьор її десь оттарабанили. «Ну, цього ніхто не знає», – розважливо мовила Валька. І в цей момент із темних сіней, голий до пояса, з відвислим засмаглим червом, через яке гумка синіх спортивних штанів та трусів під ними з'їхала ледве не до паху, виступив Степан Карташевський. Зупинився на ганочку і почав шкрябати чотирма пальцями лівої руки живота. «Що тут таке?» Спитав, дивлячись каправими очками Здається, він спав І ті очка ще не проспалися Твоя цьоця пропала Солодко обізвалася Валька Це ж яка? Спитав, роздираючи нігтями живота Карташевський Тю, не проснувся У тебе ж одна цьоця осталася Мовила Валька Всі ж уже повмирали І сплять спокійним сном Да, дійсно, сказав Степан А Марина при тому захихикала «А де ж вона пропала?» «Коли б знали, де, то вже нез'я казати, що пропала», – розумно зазначила Валька. «А коли пропала, то не знають, де». «Татко ще не проснулись?» – єхидно моргнула вона Марині. «Действительно», – буркнув Степан. «І не знайшли?» «Коли б знайшли, то о чому розговор?» – сказала Валька. «Може б пішов пошукав жукавцю-оцю?» Так само єхидно спитала Валька і знову моргнула Марині. «Я?» Рякнув Степан, не який чорт вона мені здалась, прийде, ніде не дінеться. А коли не прийде? строго запитала руденька. Значить, така і судьба, мовив Степан і з розмаху сів тлустою задницею на ганка. Зараз, татку, позіхать будуть, їхно сказала Валька. Рот Карташевської справді здригнувся, вуста затремтіли, і рот почав більшати, аж поки не став чорною ямою.